Magiel este candecaixo gunón. ¿Egunón? Gaur, bantzerkearen ba, maiatzaz mintzatuko gara, ogoita mabigarren edizio auspatuko baita urten, e, maiatzaren emezortzitik ogoita bira, iraganen da festivala, eta berrikuntzetaz, e, mintzatuko gara lenik eta behin, eta berrikuntzen artean azpimarratuko dugu, aurten e, ba, errixka berezi bat, ez, e, at, antolatu nahi izan duzuela, eta lehen, gazteluzar pilotako e, zelaian etxeoial e, etxe, e, bat jarri bat zenuten aurten aratago joan zalete pilota lekuan ere izanen baitugu hor zer ikusia, zer gozatua Bai, izanen dira ikusgarriak bestan da e, eriko etxeak du aurten e, delako Vilas du Festival etxe izanen da Baina, sartze bat izanen da bost eurotan, eta bost euroikine ikustenhalko dituzu denak ikuskari ikusiak e, bost euro uneu. Har uikunez Aldak eta txipi bat bainan, nere estu, estu, estu <laughs> baina nire ustez eztu ez du gauza handirik aldatuko. Baina lekuaren aldetik leku gehio hartu du zaurten. Ba bai, bai, bai bai uh, gaztelhar biztan da beina ere frontoia frontoia ukan dugu zen um, pilota partidak ez dira izenen lauegunez. eta beraz uh, uh, zeai handi bat eta ikusgara kasi guziak hor iraganen dira, mm -hmm. gazteluzar. San mm -hmm. duzu, ebost euroren truke egunean zehar izanen diren ikusgarriak e, ba, ikusiali izanen direla e, aurten antzerkiak izanen du E, pixugeien, nahiz da beti ere beste disziplinetara ere jotzen duzuen, eta zirkua ikusi izango dugu, musika ere izanen da, eta baita ere dantza, eh? Baita ere dantza, e, dantzaz konpainia, txorriak ikusgarri, miresgarria e, izanen dugu frontoian, Miquel Laboaren kantu ekin. Uh, gero ere cirko aukanen endugu, kompagni 1, 2, C4 hori. Uh, uh, Tiontiongilloak izan enditugu uh, hatik ez gazteluz harian bainan liceoan aizpordi liceoan uh, Belgi katik etorri den tof teatroa uh, djadanik erresebitu dugu uh, anzerkiaren an, maiatzean, tof teatre talde Zinez uh, tsontxonggilio uh, uh, bizi eraikusten daugute baina uh, pixka bati egin gergia ba nan ere pixka bat uh, nola ejan on hori dazerrikatzen jendea. Gero hat uh, uh, gertakari bat uh, aipatatu nahi nuke azpi bagatu uh, grup Merzi tolosatik etorri zauku eta lamaztikazion demo hori da lau eman aldi izanen dira antzerki bat e, e, ogoita bideokolarita ulaganean eta e, mende bat osoa zerkatuko dugu heiekin, beraz hilak dira eta horre gauaz patxatzen da e, bi eman aldi izanen dira e, baina ostegunean eta ostiralean ikusi behar dena zinez gertakari bat ikusi behar Orotariko lanak beraz ikusi ahal izango ditugunak, Gaztelu Zaharra uh, pilota inguru hori izanen da biotza, baina uh, aurten ere ba auzoetara begira jariko sarete eta bi auzo i, bi auzotan ikusi ahal izango dira antzerki obrazun baitzu, um, intzura auzoan eta um, Dongo dongochenia auzoan eta jonko Baiz. auzoan ikusiko dugu Introspectus eh uh, Sara Ducat Compania Toloja Tikeri. Eta ez ugerran baina eh Majen ospitalean eta baita ere Zaharretxean eskaintzen dituzuez, e, emanaldi berezizun baitzu, aurten ere ba, bide hortarik e, publiko guztiak goza dezan antzerkiaz e, indar bat egiten duzu. Bai, hori da eh eta nimarin ere eh Zaharretxea nimarin eta Marinia ospitalean izanen dira e, urridi E, ikusgeriak ere e, egoilia hori pentsatzen dugu importanta dela zenta ba ez dira itortzen beraz gu joiten gira antzerki batekin Ba itzulia egin dugu nerostez, bakarrik esan e, maiatzaren emezortzitik ogoita bira izanen dela eta ez dugu aipatu eta aipatu beharrekoa da ere atelier berezi batzuk eskentzen dituzela eta urten E, bigarren asteburuan ira genen da? Eh? Ondoko astean ira genen dira, pentsatu dugu, ez bere, bere baina pentsatzen dugu, ola, bere tokia bat dute, asteburua ukanen dute, bai laron bai igandea, ondoko astean, bere talieren presentatzeko, mendizo lan. Mm -hmm edo nos parte hartu dezake taler taler horietan ah biztan bai da bait bizta izena emateko noiz ta nola haina? eh izena emateko e, asteburuan e, irailan edo urrian hasten dira tallerrak eta baditugu iru taller endaian hasten e, dira 10 e, urtetan eta gero helduak biztan da irebadira Ez eta hila etaurrian izena ematen dutenek, gero antzerkiaren maiatzan horreboten dira lan berezi bat egiten. Hori da. Uh, urtean pre presentatzen dute antzerki bat eta gero emaiten dute antzerkiaren maiatzak giran. Agur, baile esker. Zer